ایاته غیته ایت التربص وی پغی کی او راغلی راغله دا غی معنا په طهور سره کول دا باطل شي دا وسه شي باطل تا تعویل اغه شرط پنه اتب ته بطل الشرط الولا کنه نو بتلت تعویل فی بالاثار فی ایت التربص پایهت التربص کی جکمنو دا اثار او معنا اغسل ته طهور معنا اغسل دا جکمنه شي شي باطل شي څنګه چې بیا به عمل په خاص د کتاب الله را په خاص د کتاب الله بسر ان شي آیت التربس کوم یادې په اي کې کم لفظ را غللې ده او کم معنی دی پکې چتاویر د توهر معنا غسل بک جائزه نه دي اول یې غسل سن دي جائزه نه دي اب خبرو کی تفصیل آیت التربس د علی موت ل کااتو یا نه بیانفسهن نهسه تکورو د د تلااقې شوي زنناانه هغوی به انتظار کوي درې بیما درې سه کويوس په کوي درې ق دلته دا للف د قداته تروس شو په دی کې دا للف د ق ان راغلی د کرو ل راغلی دا قرء دا اوس په سماانه باندې دا لفظ مشترک دی لفظ څه دی مشترک دی ټیک خو مشترک ته دوه مانو کې یو توهر او یو حیز دوه معنی دی غسل نو شوزہ کومګه کو پېشو دي توهر پليتاه تو پاکه ته حيز پليتاه ته دوه معنی خو ته نشه غسل مشترک نو دوه معنی غسل جایز مو دې نو یو مانو بتنسکو اخلو اوس ته واخلو اخلو دغه ته انتظار کې کډری بیمارای وسکی دغه ته را کنه نو کډری بیمارای دا اوس دی کې کم یو چې کم نه واخلو امام شافی رحم الله تعالی او فرمایل چې تهه رب سکو یې ته امام شافعی سب زی زکا انشاء اللہ تعالی قران کریم کې فرمایلی دي یا ایو النبی اذا طلقتم النساء فتلقوهن لعدتهن چ تاسو کله خذو طلاق ورکوئ نو طلاق ولور کوي لعدتهن او غوې لام وقتی ده لام څه ده وقتی ده یعنی وقت عدتهن ده عدته پټیم کې ولور کوي طلاق ور کوي اووی دا مساله دا چې طلاق چې دی نو بال اتفاق مهس کې جایز نه دی مهس کې څه نه دی جایز نه دی چې ور کوله کیږي نو په داسې توهر کې ور کوله کیږي چې غي کې جما نه وي شي خزر د ماهوارا نه پاک شي او جما ور سره نه وي نو دا زمانه د رغبت ته لمنه چا رغبت ته چ ټی موټی په راغلی ده د حیز دواوج نه او بیا چې کمونه ښه پاکې شي خصسلو کی د خاونو ته هم رغبت وی د ښې خاون ته سري راغبت ووي نه چې په دغه ټایمې دخواون طلاق ورکي نو معلومه شو چې سړی ډک دی چې زمانه زمانه د رغبت تا او بیا هم دی تلا غوررکي معلومی کې دا چې د د زه ډر ډاک شوي لکه نور د ځې نه مور دی نه دی په د کې چې تم دی پدې په وی کې نو په توور کې و طلاق ور کې په داسې توور کې چې جماع پکې نکړي نو چې طلاق په توور کې ور کول شو نو قران وي به طلاق ولور کې په وخت د عیدت کې نو طلاق د توور په ټایم کې و نو عیدت پومسه شي توورې نو عیدت پومسه وي توور نو درې توور بابا ځا انتظار کې سو توورا چې د دریم توور نا پاک شي نو بس بل خواون لبرواشي دریم ر د ر م تو اخلاص شي پاکه نه د ر م شي خلاص شي نو با بیا به کوم نه بل خاو نه لسی شي تعالی امام اب شافی رحم الله مذهب من واي دا معنی باطل را دا معنی څه ده بولي زکا د دې قرون مخ کې لفظ د سلاستن راغلي لفظ څه راغلي دي د قرون و داسمان دا دا دا دا دا دا ال چې د سلاستن خرا خراب نشي د سلاستن ثلاثۃ خاص د کتاب الله دی قطعی الثبوت خاص د کتاب الله دی بن خرابی گی لکا خاص دی اولی ثلاثۃ یو مرتبه د عدد دا مرتبه چا دا اعداد دا د ذون زیات دا او د سلوورونه دا د کنا دا تیک شو د ذون عباره او د استلوورونه دا خاص مرتبه دان دو نیمو تا دری وی او وی پیمان وی پاو کم دری وی تا دو وی دری وی پاو باند دری وی تا دری نو وی دری خاص عدد ده سعیده کانا دا دقو هلا پا خوابی سی اوگان وی ناغی با لیکل وی پیمین چه کم نه تین اشاری ننن می رو پای <laughs> تین اشاری نن می چلکه پس روی رو برا نشه چې چه, چه, چه, چه رو لیکی که زما خبرونه خبرو نو کې کنه دا ما وی پاو کم دریو ته درینو وی پاو باندې دریو ته سنوي نو دې دریو باندې به با عمل نه خرابو اوس موږ امام شافعي رحم الله نته پوس کو تاج جو چې ته ذکر انمانه ساخلی تاسو پته نشته دا د وصول شاشه خبر ده دا وګورو وصول شاشه کیستی او کنا لکه کشتي اصل پکارو سلاستن خاصه کتاب الله دی مونږ وايي په قرئ نه ودا سمانه چې سلاستن ور سره خراب نشي و زستانه ته پوسوم امام بشافي سه دا هم نه يکنه شه دا طلاق په طهور کې سكيږي پرکو ولکيږي چې ګي کم طهور کې طلاق ور کوي نو د دې سيزه کوتي را شويدا خلګ دا ګډېره ختيره شوي دا ځکه چې دا زغونه کېږي چې باسه هغه تک بزال نټا وړې نه و ته طلاق وي او خامخا حسابو خوشې شوي ته چې خو زموږ ناراضې بلغان ووین دي خو څه لږېم چې سو پور په دوه درې ورځې نه تیری شوي اتهر خودي پاږې کیم تیر کړي بلای تیر کړي بیا چې لږې پاږې کې بلا وخت تیر کی بیا چې سړې راځي کور ته کې څه څه خودې تهور څه شوي دا دا خو پورته اور نه ده ګره تکم تو هرده پوشوی کنه اوستانه تا پوز خوم دا تو هرده دی کی سړی سریسا ورکو تلاق ورکو صحیح شوا دا حیز راغی دا دی ممشافی مذہب ززا کوابنو دا می کو. دا خپل مذہب می دیزی منز تراوڑو دا سراغی حیز راغی بیا تو هر راغی صحیح نه پاکه پاکشتونو بیا سراغی حیز راغی دا بیا سراغی تو هر راغ دا درم تور شو کنه چه دي دا ترا وره سید دا تیر شو صحیح شو اوس دا هیس کی رانی اوس دا د تبو دا کم هیس کی دا کم تور کی چ تلاق وا که شو ری دي دي سرهش مارې کنيش مارې دیپ کشماری کپ کی کدهپ کې سکه یې شماری نو توایا پردری دی کې سکام دیری ها سکام دیری نو پدری و مل لاغي دا نشماري ته بس دی کې تلا کوقع شوه د دی نهغلی شوي دا حیز راغې دا ته ای دا حیز راغې دا تووردو دا حیز راغې دا ته تین ه شوه تین دا شو نه حی شوه د دا شو نه دا چې کم کې واقع کړی هغې هم سیسه ت شووه درې شوه د سپاس درې شو زه تمما ته دا سلاستون ټیکه رو انکې به بیاګورو چته په تو هر کې طلاق واقعیا کی کنا. نو بیا عیدت د رطهر پور نا راضی یا بس کم راضی او یا بس پاس په پاسه راضی خبره پوېږي کنه نو خبره دا چې د قر ان مراد طهر صحیح اوس راشه زموږ مذابلا راشه امام شافعی ته د قر ان مراد مونږه هیز خلو ساخلو هیز دا طهور صحیح شو دا سو توہرو پدی کی طلاق ورکو مون خدا نشمارو گنا مون خود توہرو انو بانی نشمارو صحیح شوه آن دا حیث شو راغی تیر شو توہر راغی خضا پاک شو بیا حیث شو صحیح شو گنا دو شو بیا توہر راغی ختم شو بیا درین سا راغی حیث راغی ایکو دو تین چې دی حیث نه خه شوه پاکه شوه نو خځه بل خاون لسه شوه راواته و غوره په تین عمل لاغې که نهدي نو وای معلومه شوه چې د آیت توس کې دقر مع نه د تهه غستل صحیح ندی، اولی ی په سلاسهتون باندې عملو چا خاص د کتاب الله دی او پاغ باې عمل کوون دی؟ دی. شو دي واجدي اوس بې پوونه شو وطویل له تاار ې رب شو هاتفنا لا قوله شرط الولا و تفریعن سلورم عليه اے اذا كان الخاص بینام بنفسه لا يحتمل البیان فبطل تعویل القرو و باطل تعویل القرو بالأطهار فی قولی تعالی المطلقات تربصن بانفسه انسلاست قرو بیانه تفصیله یعنی اب خبرو کی تفصیل ان قوله تعالی قرو ان مشترکن بیرمان التهر والحیز فا اوله الشافعی اوله نوائگره فاوله فا الشافعي فتعویل کړه د دې چې امام شافعی رحمه الله په طہور سره لې قولی تعالی فتلقون لثنا اعلی ان لم فتلقون لثنا فتلاق اور کی په وقت ده عدت کی او هو طہور لیاننه طلاق لم شریلا فی طہور به اجماع ځکه طلاق چې کوم نه ده جائز مگر په طہور کې جائز ده په اجماع ده په کاهو اوله ابو حنیفه بیل او معنا کړي ده د قروټی کی ابو حنیفه په سره فدلاله القول بار تعالى ثلاثتن لانه خاص زګدا دا څه شي نه استمل زياده نقصان دا احتمال زياده نقصان او طلاق لم يشر الا في الطور او طلاق کوم نه نه جواز مگر په تور کې فإذا طلقها في الطور کله چې طلاق پچا کې ورکو وکړه وکانه الیدته ازنيه الطور او تا الیدته پچا شه مهرو په تور شمار فلا يخلوا نخالی ني اما ان يحتسب ذلك الطور یاوبکه دغه تورټه کم کې طلاق شوې ده واقع شوې دا په عدت کې شماري یا و فائنو ته څه شماري من ها د دینه کما هو مذهب الشافعی لکه دا مذهب د چاره شی شماري یو کونو قرئنه و بعضه من الثالث نو دوه ریزه ورایشي او س س س کم درې ورایشي تو هرونه ورایشي بعضه من الثالث لانه بعضه منه قد مزه د کزنی سخت نه سهوی ده تیر ده وله میوخته سب او که دا په کم طورور وق... کې چې وا واکه شوي دی هغه په کې نه شوري نو یوخه د تلاسهخور درې نور را ولهې وا زل کار نو یو کوونونه تلا وا سر د پا شو شو درې شو والا کوې تقدین په هر طریقه چې وایي کده د کارټ دو سر ته سمکه دو سر ته سملی خو موجب د خاصې چاپ هو هوسلاسه سلاسهټنته کې باند عمل را راشه اوس ت نه واکانه تیل حیز چې کله عدت په چا شي وتلاکو پ لملزم شو می محضور نه کمې را ي او نو به د پااس درسه کېږي را ځي بل تواد د تلا حظ بلکې درې حیزونهو تیر کې با د مو ت ل دي وقعې لا پ د تدل د هغه طورور نه چې شوی دیواقع شو دی دا یو سړی راغلی نوس لکه ګوره رد چې کو که نه جو خرد بهک نکای چې بیا دا تا سوک سووی لکا زمان په حنا په کې سڑی را پاس دن مولا جیون و تایو خلب دا لسوک ما مو آئی دا سکتا وی ایمام شاکی سبتو آیا چیخ سلاسة تن سلاسة تن پری دا پا دی کورو انبانی بیا عمل نرازی لگا ستا سو گونتا که بادرو پا کورو انبانی بیا عمل نرازی امار اولی وی دا جمع دا و قلد جمع سو دی دری ان می عمل پا کور دکه د دری خ پوور یا را کم یاسه کمبرې را ي یا د پ پااس دری کېږي را ځي نامشااففی ته وای چې په قو اون باسه نه را ځي عمل نه را ځي ملاجیونونهڅوک په له خلماتته کې داسې د ته به وي چې سر د پاسه دريخ... دری وچ که نه سر د پااسه چې دوه هغې ته همجمعهویللی شي لکه حجوور معلومات نامشااففی به د ته وي چې د دو د پااسسه خو که نه لکه لك... د دوو خو ډیر شوي دي که نه چې د دوه ډر شوي دي جاموې نخله بري بيچين غني ولي د او او کوستانانو خبره اصلي خپل بري وي تني ولي وقد قيل ان هذا الزام على الشافعي ذا الزام امام شافعي رحمه الله بان ممكن ان يستنبط من لفظ قرو بدون ملاحظه قوله ثلاث لانه جمع وقله در و هذا بالکل ناروا لان الجمع يجوز ان يذكر جمع كمنو جائز ذكر شي ويراد به ما دون ثلاث او درو نه بكم سي یر عادی کما فی قولی تعالی الحج و شرم معلومات بخلاف اسماء العدد و خلاف د اسماء العدد فانها نص فی مدللاتها دا نص جکمر په خپل معناگانو کی دی کی نور څه نکیږي لیکن ورسو نکیږي و اما قوله تعالی فتلقون لعدتهن دایم شفیده دا جواب کی سلام وقت یغس شتلاق ورگیله په وخت تا کی د عدت کی او وخت د عدت تورن وخت د طلاق هم څه تور سو یم صاحب سره نمو مونږه لا لام لا وختیننالو لام, لام سالو طلاق ورکیده د وجه د شمیر ده عدت نه شي عدتسه کولی شي شمره ل شي ت ته کولی شي شمره شي اولی ک چر طلاق په حیز کې ورکلی شي چاکې حیس کې نو بیا هم شمل ګران دي شملته دي سره صاب کو سره نه صاب مونږ ته به ساله جوړېږي پو نه او په تو کې وررکې او جما په کې شوي د بیا شېسه دي ګران دي ولې چې طور کې د وررک او جما په کې شوي ده نو پته نیشته کې نه ښه چې کمونو د خیره سره و خبره خ شي په نه شوی که ښ حامله شي نو پته به نه لي چې دا حامله ده او که دا چې کمو حزه ده چې حامله شي نو دکته وه د حعمل شي او کا حه شي نو دکتې په حیزونو باندې شي نو پته نه لږې نو مونږ ته به شمیرل ګران نو چې توې او لاجې معهفی نو دسیر به شو وي نو لام هم وختې نه دی لام چې کم دی اجلیا دی واما کولو تاله فتلې کوون ل عد دته هن نه ف مع وې اجلی دته هن نه تللی کوونه به ه سوومکې س د نهطلا کوله ورکي چې شمیر دی دت نوم في توور لاوت یافي چې دا په داسې کې چې ی په کې لان نه یولله مهمه هزن معلومه بوي چې دا غیرې حامله ده د فتا ت دو به سلاې حیز او عدت پهثیر کې په دریو حیزونو بهلا شوبه ولا تو تلو قونه في تورن وتی او داس طور کې تلاق مرک چېوتی په شو ک شوي ل نه لم لم یله حز معلومه ب نه شي چې دا حامله ده چې حمل ووز شي یا غیر حامله ده چې عدتسه شي شي حیزونه شي و ق لا تو تلوکوفل حیز د کرنې چې کمر حیزکم تلاق مرکوي ل نه حاض حیز لمیو بر نه. ذګر احزم کونی موثور نه دي ولا تهر الذي له من کو تهر سم نشمارو تهر سم نشمارو يا او فیم بغینو مناسبه ده ان یختصف ثلاثه یازن اوخر نور هزنه بدرش ماری فتطول العده علیه بلا تقریب وعدت په دی بغیر صفای دینا ثم لكل واحد زبست تجارت